Lord K har foten i många band, bland annat Torture Division och The Project Hate. Det ena bandet är fullt ställd med trummor och growl och det andra är mer mångsidigt på instrumentfronten. Vi ska prata turnerande och musikbranschen nu och pengarna som inte direkt rullar in. Och såklart hans brutalt ärliga hemsida Global Domination. Nu sitter vi raka i ryggen och instämmer till tonerna av Lord K. Nu kör vi igång. Kent Philipson, eller Lord K. Philipson, mm. som du också kallar dig. Du är en stor figur inom mordrocken, eller hur? Ja, bokstavligt talat. 2 <laughs> meter 130 kilo, så det får man se. Ja, och du är ju medlem i några band. Mm. Kan du berätta lite om vilka band? The Project Hate, som har släppt nio plattor sedan 2000, eller 2001. Och Sån Torture Division, som är ett all gäng av... Lite gamla death metal rävare, från diverse kända svenska band. Och uh, så driver jag en hemsida som heter Global Domination. Precis. Så, det är väl det som jag pysslar med i Musikväg. Uh, jag googlat lite för att få lite större koll. Galamang Insects. Mm, det var en band som vi körde... Oj, fan, det är, det är ett gäng år tillbaka alltså. Bland 2000... kan vara? 2006, 2007 och mm. några år framöver. Efter det, och sen så la vi ner efter två plattor för att det inte var så roligt längre så det är därifrån som Torture Division startades, för jag och sen fortsatte för det var inget kul att hålla på med genom Insex längre Nej. Så då bestämde vi oss för att vi skit i det här och sen ringde vi Jörgen och sen startade vi ett nytt band och vi blir Torture Division Och det är alltså Jörgen Sandström du pratar om då? Ja, mm. precis, mm. Ganon The Grave ja. Och alla de här banden som jag har nämnt nu de är ju ganska extrema i alltså inom dödsmetall Mm. Visst är det så? Det är ingen klassisk AOR direkt. Nej, men... inte riktigt. Kan jag säga? <laughs> Hur länge har du hållit på med musik? Jag började, började spela trummen någon gång när jag gick i fyran, vilket är skitlänge sedan. Men på seriös nivå blev jag när jag började sjuan. Okay. Så av någon anledning så fick syren fick en akustisk gitarr som jag tog över och så spelade jag trummen lite samtidigt. Som jag plinkade på gitarren och så blev det att jag gjorde båda grejerna. Så från början var jag trummis. Jag håll på med det i... Jag trummis år tror jag. Så du är grund och botten en trummis? Från början är jag trummis. Så spelar jag alltid gitarr lite vid sidan om. Och eh, tyckte att det var lite roligare att spela gitarr som på heltid och inte alls lika fysiskt krävande. Jag hade kommit så långt som jag kunde komma i trumspel utan att börja ta lektioner det här är inget ovanligt att man, att man kan husera flera instrument? Nej, så verkar ha en, en jävla förmåga att eh, spela gitarr också, av någon mm. anledning. Varför vet jag inte, jag har ingen aning. Men det är många trommelser som även är väldigt duktiga på, på att spela gura. Som Tobben som spelar med Torture Division är skitduktig på gitarr också. Skriver ju allting till deras band. Så att, eh, nej, det, det är nog ganska vanligt att ha multitalang. Mm. Det kanske, vi kan, kanske jag kan ta ett eget avsnitt. Ja, precis. <laughs> äh, första favoriten, liksom, som, när du hörde första gången, alltså inom hårdrocken då, som den här podcasten handlar om äh, Om vi ska ta ett vanligt, det som gjorde att jag kom in både på, på Kiss och Maiden, som för alla andra, som tog Torska på, på Europe. Mm. På Njovi, hela den hårsvängen, någonstans där runt 84-85. Och Final de förändrar ju hela mitt liv liksom. Men det som gjorde att jag kom in på den brutalare delen av hårdagen var Slayer. Mm. Det var det sämsta jag hade hört någonsin när jag hörde första gången. Jag hörde Hello Waits. Och det var fantastiskt jävla värdelöst. Sen en vacker dag, jag stod uppe, i, uppe på en fotbollsplan uppe i vad i Norrland. Och bara kom på att jag måste gå och höra den och Slayer-plattan igen. För det var någonting med den som... Som var jävligt märkligt. Så gick jag upp till polaren igen och lyssnade på det. Och var helt såld. Då förstod jag. Jag fattade inte släger från början. Det var alldeles för hårt. Jag hade hört Metallic. Jag hade hört Halloween och sådär. Men släger var en helt annan nivå. Och när jag förstod det så var jag såld. Men nu har du lite mer den här dödsmetall-imagen. Men du menar, kan man säga då att du hade lite mer glam. Och den imagen då när du tyckte det var bättre? Absolut. Jag har ju spelat... Jag har ju lirat vanlig hårdrock också. Det gjorde vi ju någonstans 88-89 så lirade jag med några snubbar i Malmköping där jag bodde då. Så spelade vi ju vanlig hårdrock som var Kiss, Europe, Influera. Det var mitt första riktiga band kan man säga. Lera trumor, jag var jävligt roligt och läror, det gick man. Vi var jävligt dåliga. Men då fanns ju inte riktigt den där genren, dödsmetall. Nej, inte riktigt. Jag hade väl inte... Den hade väl inte riktigt slagit in på det sättet då? Det var många som inte visste att de kanske tyckte om det egentligen. Så först när det kom så var det många som gled in på det eh, då. Men eh, många börjar väl den här stigen. Att man går in liksom där via Europe och Iron Maiden, Judas Priest. Och sen så väljer man en avstickare. Men man håller sig fortfarande inom hårrocken Man börjar mjukt och sen förhoppningsvis så går det väl åt helvete lite senare. Det är väl lite <laughs> det som är tanken. Men det är klart, man finner ju vilken gren det är man vill, man vill vara i. Liksom. Du kan ju testa massor av olika musikstilar innan du hittar det som är rätt. Mm. Det som känns rätt för dig. För mig var det den brutala hårdrocken. Liksom. Du är ju själv som musiker lite speciell. Du, ni har ju inget skivkontrakt, eller hur? Nej, det beror ju på med vilket band du pratar om. Torture Division har vi ju... Tackar nej i skivkontrakt. Vi, vi släpper av musik gratis. Det är så vi gör och vi gör det för att vi får vi får sponsrade mixar av Don och vi kan spela in allting nästan stort sett gratis. Så det kostar ingenting för oss. Projektet är en helt annan femma för där har jag bestämt att det är ingen idé längre att skriva skivkontrakt och hålla på med hela den biten. För att det säljs inga skivor längre. Så varför ska jag hålla på och krångla med Så att nu inga skivkontrakt och jag bryr mig inte för femmare. Jag tycker inte att det jag tycker inte det finns något val längre, för skivorna har blivit, skivorna har blivit överflödiga på något sätt. Du köper en platta, du rippar den lägger den i iPod, Den har du ett digitalt medium på en gång. Vad skulle den fysiska plattan vara till? Ölunderlägg? Folk som är hårdrockare är nog mer dedikerade till att ha den fysiska produkten men jag vet ju hur jävla illa det ser ut på försäljning kontra illegal nedladdning. Och det är, och det, det, det är sånt folk som ska vara hårdrockare liksom. Jag menar de som är trogna hårdrockare och trogna supporters till bandet köper ju fortfarande produkten. Majoriteten av de som hör det köper inte, de snora och De skär det och det är tjuvar, det är ett jävla pack och de kan dra till helvete. Jag pratade med en kille som heter Micke Persson om vinylen och han nämnde det att fansen inom hårdrocken är lite mer dedikerade till det här med att köpa fysiska skivor. Mm. Att det, det finns ingen som gillar Backstreet Boys som går och köper en hollandspress av deras Nej. första skiva utan det här, och betalar 5 000 för. Utan det här är liksom ganska... Men, ja, Jag tror, jag tror att det är, ett litet, det är ett litet fenomen inom just att vara hårdrockare. Att man faktiskt vill ha den fysiska produkten och man vet att man stöder bandet så pass mycket och man är så pass fanatisk att man man tar den vägen och det får kosta hur det vill för att man är man är hårrockare när samlar och det är viktigare än att ha en Lady Gaga platta för att snurra med Torture Division är bara gratis musik. Eh, många nya fans som hör er musik, de kanske inte... Hur får man liksom veta att ni är ett gratisbaserat band? Vi, ja, vi har haft det ganska enkelt för oss på det sättet att vi har gjort det här... Liksom, sammanlagt i 60 år och vi hållit på att spela metal på tre pers till 20 år på skalla, Folk vet vilka det vi är, folk respekterar den kunskapen som vi har inom och. Vilket gör att det är väldigt enkelt för oss att få ut vårt namn, för att vi är redan kända inom parentes för, för hårdrockarna, så att det, är, det är lätt att få folk att veta om vad vi gör, det är lätt att sprida ordet om att vi släpper gratis musik. Grejen med att vi släpper det gratis är att folk kan ju faktiskt ladda hem det och donera. Om du visste hur lite donationer vi har fått under de fyra åren eller det är det vi har funnits, så skulle du skämmas. Och då är det här alltså valfritt och kan donera för att du gillar musiken. Ändå ta folk ner gratis för att de kan. Och det är lite, det är lite tragiskt. Alltså. Du känner lite en hatkärlek där, eller? Jag tycker att det vore roligare om folk visade lite uppskattning och tog hem händer och gav en donation för att du gillar det. liksom. För med allting som, som vi får in på, på försäljning och på jordgicks och sånt där, det är saker som vi Lägger in en band och trycker ny merch och kan betala trummer när vi spelar in och sånt där. Så att det är klart att det skulle vara kul om folk faktiskt slutade vara fan, Jag gillar det här, jag tänker ha kvar det här. Jag kan donera 5 dollar. Liksom. Men många eh, som jag har pratat med som när jag sa att jag skulle lägga en intervju för frågan på dig sa att Torture Division och Project Hate, det är liksom det bästa. Det är alltså det bland det bästa jag har hört. Och ändå säger du att det är väldigt några som donerar. Mm, det är det jag menar, det, alltså, det sprids ju, om alla som hade hört det här till exempel hade donerat en spänn så skulle jag förmodligen ha jävligt mycket stål även om inte allting handlar om pengar så handlar det ändå om att det är ju strålande om folk betalar för en produkt som faktiskt kostar någonting som Project gör Två är en annan femmar, där tycker jag man kan betala för att det är ren uppskattning, kan du donera fem dollar eller fem euro Liksom du får ta hem allt, vi har släppt sammanlagt två fullängder. Så att, Det är klart som fan att folk tycker att det är bra. Jag vet ju vad jag gör. Folket jag jobbar med är ju helt fantastiska. Liksom. Det handlar inte om att bli rik. Det handlar om att folk ska göra rätt för sig. Men Torture är ju en annan grej. Project är ju inte gratis att göra. Men Project Hate fanns före Torture Division? Mm, Project har, du... har funnits sedan 1999. Och då har du, då har du liksom lite utvecklat Torch Division på grund av det här som var? Det, ja, det har varit en, en liten del hur det har blivit genom åren nu. Hur man ser att just skivförsäljningen har stagnerat och hur folk resonerar om musik, att allting ska vara gratis. Men om, eh, om vi pratar om lite om en stund om Torture Division, kan du utveckla tillvägagångssättet när ni spelar in skiva eh, i de här lederna? Att spela in, distribuera, merchandise, släppa på Spotify, Pipey, iTunes, eh, mm. alltså allt det här. Om vi börjar med att spela in. Ja, när det gäller torture inspelning så lägger ju Tobben trummor nere i Karlstad studio. Och sen kille som man känner där. Sen skickar jag hand några grejer till mig. Jag lägger allting i min hemma studio när det gäller gitarrer. Eftersom det bara är gitarr, sång, trummor, bas. Så gör klart det här och sen får Jörgen lägga sång och bas upp i Stockholm. och Sen skickar vi väg det på mixning. Det var ute på hemsidan och så det det inte svårare än så. Liksom. Så torcher är väldigt enkelt att få ihop och få ut. Project är en helt annan film. Mm. Uh, ni distribuerar in att ni skickar den på mixing och sen så ligger det på en hemsida där man ja, kan. Ja, vi släpper det på hemsidan. Och sen uh, lite senare när vi har släppt den så är det en kille från USA som är ett jättefan av det vi gör och han vill alltid släppa. Vi spelar in demos. Så vi släpper tre eller fyra låtar åt gången och vi gör i trilogier. Sen tar han de här trilogierna och så trycker han en cd på det och så säljer han det. Han ger oss några ex och vi skiter i vickor liksom. Det var bara coolt att han lägger allting på en CD-platta, så har man det enkelt så. Men alla låtar, han äger inte låtar, alla låtar finns alltid lade nere på på den här besidan. Och när det gäller Torshed Division då, hur blir det med upphovsrätten och ni lägger inte ut på Spotify eller hur? Nej, men jag tror att det finns på Spotify, men jag har faktiskt inte en aning om vem fan som lägger ut det. Det måste ju gå genom den här CD-skivan som han i USA trycker och förmodligen genom någonstans i Sverige. Jag har ingen aning, och jag skiter faktiskt fullständigt, jag har inte om det, är coolt att det finns på Spotify, men jag vet inte vad som har lagt upp det Det ligger där, det du behöver lyssna på. Och det är som vi släpper det gratis, så det är det fritt färd att ta det. Liksom. Mm. Jag menar, Spotify är en sån tjänst där du kan lyssna på och generera en krona till bandet eller upphovsmannen i frågan. Vad fan är det är bättre än en illegal nedladdning i alla fall? Eh, och du har ju ett vanligt jobb, men du har ju sagt att musiken går alltid före allting. Absolut. Det gör det utan tvekan, alltså. Men när man väljer den här genren som en liten snorung snorunge håller på i så ska du ha en jävla tur om du ska lyckas livnära dig på det. Jag har hårdockat en sån pass liten grej och du måste offra så pass mycket för att du ska kunna leva på det. Du måste ut och spela och du måste ut och spela och ta är fan jämnt. Jag är ingen tröss i det. Jag har heller ett jobb där jag tjänar brödfödan liksom. Och sen kan jag ägna resten av min tid till att göra musik och uppenbarligen är jag med det väldigt, väldigt bra. Så det är inga som önskar med. Och det är lite där av finansieringen av skivorna ligger i att det var ett ja. vanligt jobb. Ja, absolut, självklart. Naturligtvis gör det och från, från donationer från fans som nya prodreplattan som är helt, helt sponsrad av fans. Faktiskt. Hade de inte gjort det, så hade det inte blivit någon Praddla. Jag hade fortfarande gjort musik men jag hade aldrig kunnat presentera den så som den ska presenteras. Men som jag sa förr, Torch Division är många som säger att det är det, är det bästa de har hört. Mm. Och liksom, det är kul för dig. Ja, det är skitroligt. Det är inte så förvån. Det är roligt. <laughs> Nej. Men tror du att det har någonting med att göra? Att det är gratis. Att man blir gladare för att det här fan vad kul. Jag kan bara lyssna på det. Ingen jävla laddar ner. Alltså, tänker så. Nej, jag tror, jag tror inte det spelar någon som helst roll. För jag tror att det handlar om att det är prick skitbra musik alltså. Sen tror jag det är skitsamma om det är gratis eller inte. Det är fortfarande ett fantastiskt bra band som de lyssnar på. Finns det flera band som, som gör som ni? som du kan? Alltså... Det, ja, det finns, det finns förmodligen många som helst. De flesta av dem skulle jag tippa på ligger i, i den zonen av att släppa gratis musik på grund av att de är alldeles för kass för att få skikontrakt till exempel. Vi har valt bort det. Vi har valt att gå den här vägen på vårt eget sätt istället. Så att det är klart det finns massor med barn som gör det. Jag vet att vi var tidiga ute med att göra och köra hela den här grejen. Det vet jag. Men det är klart det finns mycket, mycket barn som gör så här. Förmodligen för dåliga för att designa det. Det här är ju ett genuint intresse hos dig och det ser jag. Men är detta en hyllning till musiken och ett avstamp till musikbranschen att liksom stopp här kommer ni inte in för att ni, jag orkar inte med era villkor? Lite grann, utan tvekan. Men fan, jag har skivor sedan 91 eller, 92 eller vad det är och har varit med i den här branschen så jävla länge. Och jag är så leds på all byråkrati och hur, hur det ska gå till och att folk ska komma in och bestämma över... Mitt livsverk och min produkt har åsikter om det, det ska de fullständigt skita i. Signar de mig eller mitt band så får de en produkt som ska lämnas orörd. Det är det här de får, det är det här de har signat. Det räcker alldeles utmärkt. De förstår inte bolag sånt. Då är jag fel människa att jobba med. Vi ska prata om turnerande, eh, först och främst eh, dig och dina band. Mm. Eh, håller ni på med sånt? Eh, inga regler att turner. Project har inte spelat live sedan 2003. Det var ett medvetet val vi gjorde av flera olika anledningar. Det första var att det funkar inte när vi kör med så mycket programmeringar och grejer live. Det, det blir inte bra. Liksom. Ska man göra det? Ska man göra fullt ut? Så efter det tog vi ett, ett väldigt medvetet val att nu gör vi allting så förbandat, komplicerat och stort och genomarbetar att vi kan aldrig någonsin genomföra det här live igen Om vi inte använder 70 000 olika gästartyster Och det tänker vi inte göra, det finns inte, det, det är ett val vi har gjort, vi kommer aldrig att lera live med projekt någonsin igen Sprenger och mycket pengar inblandade, det kommer inte att hända för stort projekt För att inte säga omöjligt, Torture Vision är en helt annan grej vi har inte gjort några regelbundna turné, men vi giggar ju flera gånger per år. Och Vi har alla varit på turné med våra respektiva förra band. Liksom. Så att vi, har ingen, vi har ingen behov av att åka på en månads buss i Europa och åka till och sunka ställen i Tyskland och skit. Alltså de pengarna som, som skulle behövas för att man ska genomlida det istället för att tillbringa dagarna hemma och på jobbet, de, de finns inte. Det är inte värt det. Vi har gjort det, allihopa av oss har gjort det. Så det är inte intressant för fem år. Vi tar de giggen vi tycker är roliga. Vi behöver inte lera spelningar överallt. Liksom. För det, är... Fan, vi tar... det är det jag menar med att vara så mycket gratis för att vi är Torture Division och vi har det här förflutna som vi har i alla band som är mer eller mindre stora. Att vi får jättebra erbjudanden om spelningar. Vi spelar på Close Boat, vi spelar på fan, och Massa. Första giggen vi gjorde var på Metal Talk. Det är bara för att vi är de som vi är. liksom. Ja, borde det inte vara fler som tänker som du? Jag menar, det finns ju ganska många band som ligger och lurar på bussar genom Europa och lever ett liksom, skräpmatsliv och tycker att tycker att det är värt det någonstans. Borde det inte finnas fler som tycker lite som du egentligen? Fan, jag tycker det skulle vara fantastiskt skönt om majoriteten av mänskligheten faktiskt tyckte exakt som jag gör För det skulle bli jävligt bra då. För att få en bild av eh, er situation och eh, alla band. Där. Vart har ni spelat... Eh, Alltså, nu nämnde ju du Metal Town och Getty mm. och, Men har du några mer såna här ställen som lite mer lokalt kanske som du brukar spela på? Eh, nej, ingenting som vi brukar spela på. Vi har spelat ett par gånger i Örebro. Har vi gjort på grund av att eh, arrangören är en av mina bästa vänner och alltid varit bra spelningar som är blev erbjudna. Och de spelningarna mm. mm. har vi gjort till exempel för för mindre pengar. Bara för att det är en otroligt bra spelning för bandet. Så det handlar inte om att tjäna pengar, det är inte det, utan om De kan det generera något intresse för bandet. Är det en bra spelning att göra? Ska vi åka till Glada Anken i Karlstad och spela? Nej, det ska vi kanske inte göra för det spelar fan ingen roll. Ska vi kanske åka ner till Holland gratis på Einhoven Metal Meeting och göra ett spelning eller göra ett gig? För att det är mycket branschfolk där. Självklart ska vi göra det. Det är klart att vi åker dit och gör det. Så folk får öppna ögonen för oss så kan komma in på nästa festival och där kanske vi kan få vettigt betalt. Så att man kan dra iväg en här och vara borta från familj och liksom. Sådana prylar. inte fan ska vi kan dit och göra en spelning gratis andra tredje gången vi vill ut och leva i världen liksom. Det känns helt meningslöst. Vi pratar om turnerande för andra band i och med att vi pratar om pengar i branschen och lite sånt där. Kan man, säga, eller kan man likna turnerande band i Sverige med en trappstege? Att det finns, vi säger att det finns tre, tre trappsteg. Det tredje, tredje steget är liksom garageband som betalar för att spela på lite större klubbar eller får liksom sin öl eller två öl i baren. Andra steget är som får åka till lite större klubbar med lite mindre konserter, med typ en tekniker och så kanske de får lite, lite, lite gage. Och sen första steget då, som har roddar och hela rubbet och bara kliver på scenen och kliver av, liksom. Absolut, det är olika steg om, av framgång för varje band, liksom. Och vi har väl varit på alla utom just det där första steget där man känner en jävla massa stålar och inte behöver göra någonting förutom att kliva upp på scen, liksom. Men jag vet inte om det för egen del är det inte det som är intressant. Utan det som är intressant när det gäller att och spela är att det vettiga förhållanden Att det är en spelning som är, som är rolig och bra att göra. Som genererar någonting. Alltså, inte åker och spela. Jag skulle aldrig åka iväg och spela för en öl. liksom fan, jag druckit 70 000 öl i mitt liv. Det är totalt ointressant. Men åka iväg, men kan vi åka iväg och få en spelning där vi tjänar några tusen par skall? Och spelningen är jävligt bra för bandet. Det är alldeles strålande. Men det finns ingen anledning längre att vi ska åka och göra saker och ting gratis. Och det är jävligt märkligt med bokare. För det finns aldrig det finns aldrig pengar hos en bokare för att boka banden. Nej, vi har väldigt stram budget, vet du. Så att eh, du kanske inte ska boka band då. Fan, gör någonting annat. Börja spela fotboll. Vill du ha ett band till din spelning... Betala då för fan. Det kan inte vara så svårt men det där är ett jävligt, jävligt spännande dilemma. Alltså det finns aldrig några pengar hos bokarna. Det är väldigt konstigt. Det är mycket utgifter. Det är klart som fan det är. Det är klart det är mycket utgifter. Du bokar band. Tycker du att det är jobbigt att betala för banden du vill ha dit och du bara vill tjäna pengar. Du får nog sänka nivån på banden du vill ha i så fall. Absolut. Och du kan liksom bekräfta den här, den här stegen som jag precis pratade om. Absolut. Har du spelat på, du sa du spelat på andra och tredje stegen. Du har aldrig klivit upp på första. Nej, det skulle jag väl inte påstå. Så alltså, då är man väl uppe på inflames nivå. Och eh, nej, det har jag väl inte riktigt gjort. Jag vet inte om jag är intresserad av det heller, om jag ska vara helt ärlig. Om vi snackar, eftersom det handlar lite om pengar och i branschen och sådär. Kan man... Kan du på något sätt berätta vad det handlar om för pengar, på vilken steg man nu står på? Ja, Om vi ska ta första, första stegen där, det är ju jag precis som du säger, det är bensinpengar om du har flytt och du kanske får ett par bilar. Det här är mer i marknadsförande att de får visa upp sig Ja, det, alltså. absolut. Mm. Alltså. Och det, är, det är väl enkelt för den lokala boken att ta dit ett lokalt band. När det gäller steg två där skulle jag skulle säga att vi befinner oss. Vi kan ta ut ett gas som inte alls är... Det är inget saftigt gas. Jag menar, kan inte folk betala 10 000 spam för att vi ska komma lira? Då får man väl helt enkelt bokat ett 10 000 är ingenting i sammanhanget. Det är bara jävla struntsumma. Och vi är värda varandra spam av de 10 000 om det är det vi tar. Liksom. Så det borde väl inte vara något större problem kan man ju tycka. Men eh, det är inga fantasigaser Så jag kommer man upp till... Jag menar, ta sådana band som Volbeat, Inflames och sånt där, det finns ju en mellan grej mellan där naturligtvis. Folk som får 30-40 när de spelar den, sen pratar vi om de här andra banden som tjänar en mille för en spelning. Liksom. Så att, eh, det, det finns ju många steg stegen just de tre naturligtvis, det är en jävla gråzon mellan 30 000 och en miljon. Mm. Torture Division spelar brutal jävla Death Metal. Men det finns inte ett enda Death Metal-band som låter exakt så som vi gör. Och det är jävligt intressant, alltså. Det finns många band som har blastbeats och är bra mycket snabbare än vad vi är. Men som sammansatt massa, det som är Torture Division, så finns det ingen som låter så som vi gör. Och det tycker jag är jävligt coolt, alltså. Vi, vi har vi spelar enkel, brutal death metal utan krossiduller. Men vi har ett jävligt eget Och det är coolt. Och Torch eller projekt ska vi inte ens snacka om. För där pratar vi om någonting som är totalt unikt. Liksom. Så att, äh, Jag vet inte, hyllning. Det är klart att det, det kan vara ett hyllningsband. Men då skulle vi kanske gå ut med att det är det också. Ja, jag vet inte. Det, jag tyckte bara att jag satt här och skattade att du sa krossiduller. Det tycker jag var roligt. <laughs> Fy fan, det är roligt. ordet. Det ord. om Vi ska prata lite om Spotify. Mm. Spotify lanserades ju 2006. Och många anslöt sig. Först och främst gratis. Men då fick man ju den här jäkla reklamen på köpet. Mm. Sen är, antar jag att de flesta uppdaterar sig till premium. Det är ändå 199 kronor i månaden. Så det är helt okej. Liksom. Jag förstår tanken, idén med det hela. Det är en, en världsdatabas där liksom all musik i princip finns. Och fler och fler ansluter sig. Nu senast Metallica som gick med. Mm. Snart kommer väl och också. Säkert Beatles och alla de här. Eh, problemet är väl bara... Jag kan ju se ett problem med Spotify. Det är stora artister, de spelas mycket. Det blir dyrt för Spotify. Tanken med, med Spotify är ju faktiskt väldigt bra. Med tanke på att det är, det är ett lagligt alternativ istället för illegal nedladdning. Och just den tanken köper jag. Det är, alltså, det är kanon. Lyssna på Spotify istället för att ladda ner. Artisten får pengar. Ja, sen kan man ju definiera hur mycket artisten får pengar är om man får 60 spänn. På ett år, liksom. Det var ju Magnus Ugla som lackade ur som fan på det här med Spotify också. Att han hade... Det genererar inga stålar. Vart fan tar pengarna över? Vilka är det som tjänar på att all, alla bands musik ligger på Spotify? Artisten tjänar uppenbarligen inte ett skit på det. Vilket är skamligt. Så är det, är det ett bra alternativ till illegal nedladdning? Ja, det är ju det är mycket bättre, naturligtvis. Men det är fortfarande inte bra... Med tanke på att det, inte, det ger ju inte den ekonomiska feedbacken för artisterna som man tycker att det borde göra. För vad det handlar om är att folk måste ju på något sätt få betalt för det de gör. Musik ska inte vara gratis som inte upphovsmannen har gett sin tillåtelse till att det ska vara det. Är det inte uppenbart klart att, ja fan, här musiken den får ner mig, då ska fan folk betala för det också. Mm. Och kan man betala... Genom att lyssna på Spotify så är det ju kanon, men uppenbarligen är ju ersättningen inte vad den ska vara. Kan man säga att musikindustrin har förändrats sedan Spotify lanserades? Ja, ingen aning, men, inte... Om vi säger att ett band, ett ja, man idag, idag släpper vi vår nya skiva och idag finns den att lyssna på på Spotify. Alltså det blir ju, här står man då i ett val att man kan lyssna för 199 kronor i månaden. Eller att man kan gå och köpa skivan. Det blir så sådär att, att man kanske drar åt Spotify-hållet. Förstår du? För det blir lite ja, billigare. Ja, och plus att det är förbannat bekvämt. Och för de här 199 kronor i månaden så har du inte bara tillgång till den skivan. Nej. Utan du har tillgång till ta med fan allt. Men där kommer ju lite problemet också. att Folk vill inte betala 199 kronor i månaden för något du kan få gratis. Vilket är gratis som i att snå sakerna. Ja, det är ju en väldigt, väldigt svår balansgång där. Som fan. För du laddar inte ner musik Nej, Inte för fan. Har, har jag gjort det förut? Absolut. Jag märkte hur, hur fan det påverkar, inte bara. Mig, utan alla som gör musik, jag märker hur alltså, hårt hur det slår mot, mot artisterna. Att folk tycker att musiken ska vara gratis och det, det är min rättighet att sno Någon prylar. Och det är det inte, så jag laddade det inte ner. Absolut inte. Du är lite oldschool på, på det här området. Ja nu, som sagt, jag laddade ner förut. Det har jag gjort och det har, det har alla gjort, men jag har aldrig på att ändras. Jag kommer inte röra ner en jävla sak. Det finns inte en chans. Alltså. Jag gör inte det, för det kommer döda musik kanske. Folk fattar inte. De skjuter i det. Antingen så behövs det ju en ganska ordentlig upprättelse nu att det händer någonting, att, att det ageras och att det här blir bättre. Mm. Eller också, som du säger, så kommer det gå ut för, och så kommer det behövas liksom krispaket. Och, alltså det, kommer... Ja, det, kommer, alltså, det kommer bli total kaos. Folk tror att vad fan, jag kommer kunna ladda ner musik jämt och ständigt, men någonstans behöver artisterna behöver ha in pengar för att kunna skapa de sakerna som de vill skapa. Någonstans måste de ju kunna få betalt för det de gör. Det finns flera band som har erbjudit, eh, okej nu släpper vi den här skivan för hundra spänn. Alltså istället för att ni ska ladda ner den, vi sänker det här för er skull. Tycker du sådana lösningar är bra? Tanken är ju god alltså, men jag vet, jag har egen erfarenhet att det inte funkar. Det spelar vad du sätter för pris på produkten du vill sälja. när alternativet finns två mörsklick bort på Pirate Bay. Ja, skivorna är för dyra, vet du. Vad fan, du kanske borde ta ett jobb då? Istället för att sitta hemma i din sura jävla källare och snå och allt och kommer över på Pirate Bay. Ta ett jobb, köp skivan. Ja, men det var ju tur jag inte köpte den där skivan, alltså, för den var ju inget bra. Nej men uppenbarligen så var du jävligt intresserad av att höra den. Skivor som jag köpte när jag var yngre alla var inte bra men om fan betalar jag för dem? Var de inte bra så jobbigt liksom. Fan ska man göra. Du kan ju lyssna på sakerna på Spotify innan du bestämmer dig för snoren. Tycker du att det var bra att tänker du att spara den här. Köp dem då. Är det lättare för dig att se det här problemet som är i musikbranschen? Det tror jag för jag tror inte Jag tror inte snorungarna fattar vad det är de gör med just den här illegala nedlövningen. Jag föraktar de människorna. Jag hoppas att prick varenda en av dem som döda ner illegalt dör. Jag har ett förslag till dig. Du har ju en ganska tuff image och ett liksom hårt talesätt. Så du kanske skulle åka runt i skolor och föreläsa för alla små snor. Ja men, men dum är det alltså. Problemet är att jag tror inte att... Jag tror, det, det är sånt jävla fenomen där med att folk anser att allting ska vara gratis. Jag tror inte att folk, folk förstår det. Inte, för de vet inte. De befinner sig inte i det. Så några kanske ska du förstå men... Majoriteten kommer tyvärr inte att sig. Den här branschen som du figurerar i, vad ger den dig för pengar? Om du vill prata om det. Oh, ja, för fan, det är inga problem. Alltså, det är mindre pengar än jag lägger ner på det. Så mycket kan jag säga. Alltså, det genererar ju knappast stålar att jag kan köpa dyra saker. De sakerna som jag har i musikväg och i... Alltså, Datorväg, det är ju saker som jag köper för pengar som jag jobbar ihop Plus sponsdel Jag får spons från vissa företag som Ibanez, Krafton i Sverige Jag har spons på gitarrerna Så jag köper dem för 50% Och det är inte så jävla mycket Jag köper fyra gitarrer på, på två år liksom fan Det är inte mycket pengar för jag gör inte musik för att bli rik Jag gör musik för att jag måste göra det för det här är mitt kall. Det är därför jag är satt här. Det är det här jag ska göra. Det här har du varit väldigt noga med att påpeka i de intervjuer som finns med dig. Mm. Att eh, det, handlar inte, det handlar inte om att tjäna pengar. Nej. Och det tror jag det tror jag är ganska viktigt. Att Någonting som, något som är jävligt besönt är att folk verkar tycka att är du musiker och tjäna pengar det är fult. Vad fan är det för fult med att en musiker ska kunna tjäna pengar? Skulle jag kunna tjäna en miljon på min nya platta, det skulle ju vara helt fantastiskt. Det kan väl aldrig vara fullt att någon som gör musik och säljer en produkt ska kunna få in några pengar på det. Jag har fan inte fått in pengar som täcker det jag har lagt ut på det sedan 88. inte en chans. Men all, Allt det här jag nämnde för dig om att det är många som säger Project och Torture Division. Det är bland de bästa de har hört. Mm kan det någonstans, fast du har en ganska liksom utåtgärlande arg image utåt kan det någonstans glädja dig innan att Det här. Får inte tro att jag spelar kring en sjudgrinne <laughs> på allt och alla. Liksom. Jag vet att jag har väldigt bestämda åsikter jag vet att folk tycker 50 av folk tycker att jag är en jävla idiot för att jag säger de sakerna. Som jag säger, det är ingenting kontroversiellt med. Det. Jag säger såna saker som väldigt, väldigt många skulle vilja säga. Men gör det inte på grund av att de vill hålla sig väl med fansen. Röm inte i ryggen alltså. Skit jag fullständigt i. Det är totalt irrelevant för mig. 50% tycker att jag är alldeles för jävla alltså. Det är ju strålande. Är klart och färdigt. Jag är att folk gillar den musiken jag gör. Det är väl jävligt smickrande att det finns intelligenta människor och det är hopp för framtiden. Vi kan väl prata lite om din hemsida. Mm. Global Domination. Kan man säga att det är som en... Alltså, där du recenserar, eller där flera stycken recenserar skivor och är brutalt ärliga. Mm. Uppfriskande skulle jag kunna tycka att det är också. Ledordet där är ärlig. Det är det det handlar om. Det är precis, alltså, hela, hela min hemsida genomsyras av den tonen som jag vill få fram, som jag önskar att fler folk hade. För att det är så jävla mycket politik idag med folk som har hemsidor och vill få skivor skickade till sig från skibolagarna och de vill, de vill vara så jävla i linje med skivbolagens åsikt för att de får inga mer skivor. Totalt irrelevant. Skickar du en skiva till mig som jag ska recensera så kan du vara jävligt lugn för att jag kommer att säga vad jag tycker. Tycker du att det är jobbigt, att jag tycker det är det sämsta som någonsin har släppt så att jag slänger ut skivan i en fönstret. Fan vad synd alltså. Men då var det kanske fel att skicka den till mig. Men det var min åsikt du ville åt. Du skickar den till mig. Lev med konsekvenserna. Det är skitenkelt. Vad ärlig. Slicka inte arsle och sug inte kuk på bolagen. Facket. Det är irrelevant. Men har du stött på alltså problem med den här hemsidan? Att folk har liksom, hur kan du säga så? <laughs> Eller... <laughs> ja, det kan man väl lugnt säga att jag har. Faktiskt, det är, är livet lite från vecka till vecka. Och det är väl så det är. Folk har, folk har svårt att... Höra sanningen. Ja, alltså det är, är det jag som har recenserat så är min sanning. Det här är ju vad jag tycker. Du, du frågade mig om min åsikt. min åsikt du har fått. Du gillar inte att du tycker att du är en jävla idiot. Du kanske inte ska spela i band och skicka ut skivor till folk du vill ska recensera. Ge det till din mamma och din pappa och din flickmans hund istället. För de älskar ju dig. De kommer tycka att din musik är jättebra även om det låter skit. Det funkar inte så. Men har du, har du en, en bred smaklök när du recenserar skivor? För du är ju själv ganska inställd på dödsmetall och det där. Men har du så att du verkligen kan ta åt dig vilken genre som helst inom hårdrocken istället för... Utan att Utan bara... tvekan. Ja. Tveklöst. Jag mm. Men jag lyssnar ju på allt. Bara för att jag spelar det förmättan så innebär inte det att det är enda jag lyssnar på. Jag menar, Prodigy är ett av mina absoluta favoritband. Men jag lyssnar på Bon Jovi, jag lyssnar på Europe. Jag lyssnar på allt som jag växt upp med. Jag lyssnar på allt. Men det är bara hårdrocksband som skickar in sina demos. Till ja, den det är ju en hårdrocksida. Ja. Det, det, tyvärr så är det ju inte bara hårdrocksband som skickar in. Det kommer ju någon sorts jävla flum ibland som är. Jag, jag fattar inte ens varför de har. Alltså, de, de har hittat att det är en hemsida. Och de ser att det är en hemsida som har uppenbarligen ganska bra rykt om sig. Och så skickar de in sitt skit och det kan vara vad fan som helst. Så alltså, det är ingenting på våran sida att göra för det vi handlar om är ju trots allt hårdrock. Men då är ju du ganska mottaglig för när folk recenserar dina skivor också. Självklart. Mm. Jag kommer aldrig någonsin kunna göra en, en skiva som ska tilltala alla. Och om det nu hade varit så att jag var intresserad av det skulle inte jag spela med ett band som Project eller Torture. Ta Project som jag låtar som är mellan 9 minuter och 15 minuter och innehåller allt. Hur fan ska alla kunna gilla det? Hur fan ska alla kunna gilla alla band? Det går ju inte. Men det som är viktigt med det här, förneka inte att det jag gör är otroligt kompetent. för att liksom vara lite mer säker på min sak när vi skulle träffas eller träffas och, eh, jag, jag förstår de alla inte gillar, men däremot kan jag tycka att det, alla kan nog plocka ur alltså små, små bitar ur varje låt som de gillar för det är väldigt brett även om det är death så är det väldigt det är lite kvinnosång och det är Precis. lite growl och det är liksom dubbla vox mycket, ja, mycket mycket symfoniskt ja. mycket lopar alltså det finns ju sjuk det är miljoner band som vi låter som med project men det finns inte ett enda band som låter som vi gör om du fattar vad jag menar mm. vi låter som otroligt mycket men inget låter som vi mm. förutom vi du förresten, hur gick det med ikremlåten? Eh, den vann inte och det var ju inte direkt en större skräll att den inte vann Nej. utan det var ju jag gjorde den ju för att jag var så jävla leds på hur, hur bidragen som var inskickade lät. För folk såg ju bara den här grejen. Då kan vi ha 50 000. Så jag tar min äckliga jävla iPhone och slår på någon sorts jävla hink eller någonting. Och sjunger en textrad från pack sedeln liksom. Och säger här nu vinner jag 50 000. Jag ledsnade på det. Och gjorde ordentligt och visade, vad fan ska ni någonting, gör det på riktigt för helvete. Jag är i preen, den intelligenta världen. Det är klart att vi inte vinner, hur fan ska en en minuts döds vinna en reklamtäning? Det finns ju inte. De som sitter och bestämmer det där skulle aldrig någonsin våga använda ett sådant bidrag i en reklam även om möjligheterna är oändliga för hur coolt de skulle kunna ha gjort det. Det är liksom i pren, vi pratar verk. Vi har en sån jävla dödslåt som bara spränger i huvudet på dig. Skulle kunna gått och gjort fantastiskt fantastiskt bra alltså. Mm. Men trodde jag någonsin att han skulle vinna. Inte för fem år. Alltså, har ju blivit eller blir ju större och större och blir mer, mer accepterad men jag tror inte att vi är där riktigt än kanske. Men världen är inte redo för att slänga in det här in i preen reklam just nu. Alltså, du skulle stryka med åt helvete för för mycket gamla kärringar när den här duckar på tv. Och det hjälper inte i preen kan jag mm. Kan vi inte prata lite avsluta bara lite med vad som händer med dig och dina band framöver. Absolut. Torch Division har allt, materi allt material till nästa trilogi färdigt. Jörgen var här och la bas nu i helgen. Så att eh, nu i början av april ska vi lägga trummor på allting. Det är så man gör nu med tekniken idag. Du behöver inte lägga trummor först som man gjorde förut. Mm. Så det jag ska göra så förhoppningsvis är det här färdigt någon gång i... Slut av april, maj Så kommer vi släppa Jag tänkte inte säga hur mycket vi kommer att släppa då, Men vi har material, vi har tio låtar Nio eller tio låtar Som är färdiga så kommer att släppas under året I lagomdoser i tanken Så vi får se hur det blir med det Och när det kommer, men det kommer att bli Jävligt bra alltså. Project och vi precis släppt nya plattan som vi släpper den 12, 12. tolfte naturligtvis på det datumet. Får jag bara fråga, vad du tänkte där? Jag tänkte, du är lite, du, jag tänkte nästan att du skulle vara lite anti och släppa 12, 12, 12. Precis. Är det för att göra det? Eller? Exakt. <laughs> det var den bilden jag tänkte att du skulle tycka att det var en jävla liksom. men du gjorde det. Självklart. Jag trodde faktiskt inte att ja. uh, jag, trodde inte jag skulle hinna. Nej. Uh, men mixen gick så jag, jag hade det här i åtanke bra länge 12-12-12, det är kanon det är ett väldigt flashigt symboliskt datum och det är så självklart att släppa det på det datumet uh, nu vill jag att du gärna väljer en, uh, din absoluta och hårdrockslåt som kommer fida ut hela podcasten och göra ett schysst avslut liksom, och tacka för oss på det här sättet åh oh, fy fan vad svårt Jo, jag kom fan på en. Får gärna vara något oväntat. Det kommer det att vara. Äh, inte för folk som känner mig, men det kommer nog vara oväntat för de flesta andra. För det är säkert ingen som har hört det. Men jag skulle fan välja Storm of the Apocalypse med Agony. Svensk, svensk trashband som är det bästa vi någonsin har haft. Släpp den platta. Och sen äh, lade dem ner sången tog livet av sig för några år sedan, tyvärr. Men uh, nu Storm of the Apocalypse Härligt, då kör vi den Och sen vet jag även att er hemsida Global Domination är dedikerad till miesko mm. Kan vi inte dedikera avsnittet till honom? Eller som en liten tanke till Absolut. honom? Det vore väl fint? Absolut Så avslutar vi med den låt Absolut Tack för att jag fick komma Tack så fan då Tack till Lord K för sin medverkan. En man med en hård jargong men med en god tanke. I avsnitt 7 ska vi flagga för en liten speciell fotbollsturnering i Örebro. Nämligen Metalsvenskan och arrangörerna bakom bland annat Janne Larsson från Nikia Event. Lyssna då. Hej! och kvasa. Oh, vad gammalt det där lät alltså. Ja, jag tänkte säga varför först. Ja, ja, tack som fan då, schysst. Men uh...